Небо – це півжиття людини, а може й більше. Сьогодні вранці воно було веселкове, і на душі в мене було ясно. Під обід затуманилося, спохмурніло, і я ходив знічений, в мене чомусь було каламутно і маркітно на серці. Іноді небо вітряне, високе, а буває як погріб. А воно ще й безкінечність, зорі, манливість і тривога, і печалі, спокій – Вічна мрія. Космічні кораблі линуть у нього, прориваються кудись, насправді ж застряють у собі. Прорив треба робити тут, таки в собі, там і тут одночасно. Світ – одне велетенське коло, і по ньому ходять планети, трави, люди на вічному ланцюзі одного закону, однієї причинності. Але в цьому ланцюзі людина найнедосконаліша. Перед травою й жайвором. Ось вона трусить і трусить стронцієм, отрутами на трави й жайвора, на парфенон, на фрудіту, на саму себе. І зла робить найбільше не з ненависті, а з користі, байдужості, страху. Люди вірять, що коли поб'ють інших, які інакше думають і вірять, настане щастя. Намоталося на людину в 20 столітті сумнівів, тривог. Страхів. Втратилася первозданність життя, проста впевненість, що ти від Бога, бо й Богів багато, і все довкола від Бога, і що живеш ти за Його вічним законом Тепер ми живемо за примхами і дурістю аморальної влади, вчених, сусідів, які відвикли робити добро і привчилися робити зло, неправильно протрактованої свободи Сьогодні свобода не тільки приносить щастя людям добрим, а й розв'язує руки людям поганим. Через те стільки дурості, користолюбства. Немає офіри і любові до ближнього, немає звичайності життя. Всі незвичайні і особливі. Може, її раніше було мало, але було погамування власної захланності, хамства, лютості. Нині багато несправжності, часто наркотичної, алкогольної радості. Радість вона часто оманна, веде до легковажності, а то й до брехні. Вона не любить оглядатися назад, слій полетить вперед і не бачить нічого під ногами. Скільки перепсовано всього. Нині до біса легко здобутої ситості, багатства. Таке добре, коли воно є, але легке багатство. Погоня за ним робить людське серце жорстоким і сухим. Немає в ньому ні спочутливості, ні болю бо обросло жиром, і не бачить людської бідності, старцівства, голоду. Пихатий багатій не бачить свого мерседеса старців у переходах метро, під його схожим на цеглину лобом не ворухнеться думка про людську біду. Все це людина скоїла за кілька годин. Якби умовно позначити тривалість цього життя на землі роком, то на людську цивілізацію припаде лише кілька останніх годин. Всі попередні години і дні випадуть на динозаврів, мамонтів, печерних ведмедів. Отож, куди тому динозавру та печерному ведмедеві до людини? До того ж Мудрагеля Нічче, який проповідував, що на землі є люди здорові, дужі, є слабкі, хворі. Останні мусять зникнути, і здорові мають допомогти їм це зробити, тобто знищити а що християнство захищає слабких, закликає до співчуття, воно само є антихристським. Він казав, нехай живуть тільки здорові. Не віддав, не борака, що сам сколупнеться з розуму і уявлятиме себе козлом, стрибатиме по козлячому і буцатиме рогами. Чому мені такі думки? Може, через те, що сам комашина, що самому сутужно? Але так думаю не тільки я. Всі мають мене заудатливого, щасливого, Дужого, безкомпромісного. А справді ж моя душа як павутинка Бринить і може лопнути від одного повів вітру, Таких, як я, більшість. П'ятницю перед кінцем дня В кабінет без стуку, без вибачення Зайшов товстий, дуже товстий, Стрижений підвелюр чоловік з білими очима. В просторому кожені, з сигаретою в зубах, сигарета деміла, дим заходив йому в очі «Оддайте конверта», – сказав, мружачись від диму «Якого конверта?»